Pariñeiros na noite Sen a súa estrela da guía Com hai barcos no mare mar, mar, E hai gotas por a ría na noite Sen a súa As boliñas do salgueiro E medran o meu xardín Vedran con forza e con xeito Como meu. Vineas do salmido que me dan no pensar ti me reconforta e non hai par hai doras volaría mi manin que los dan noite sen as vas guía Baixamos a peza de música de treixadura foliada da estrela para recibir a Carmiña de Leonor, eh, unha grande persoa que ten moito que ver co, co artesanía, eh, co, co, co profesorado mm, de persoas que lle gusta moitísimo o, o, o telar. Vamos a saudala. Carmiña, moi boa tarde. Hola, buenas papes moi boa tarde, ben vida, moitísimas gracias por atendernos. Eh, parabéns, gracias. parabéns por o seu traballo. Eh, por a, o, agora que se está, como dín os, os portugueses, reformada, pero subilada, pero agora co, podemos saber algo máis da súa trayectoria profesional, eh, eh, grande mestra na, na, no seu traballo artesanal, non? Bueno, fixo só que se pudo. Bueno, para positivamente. A, a, a pesar de todo, vostede marcou unha traxectoria importante posto que os posteares te, en Galicia foron de becendo, pero hombre, os posteares en Galicia pois vamos a ver, empezaron a ir a menos, a ir a menos hmm. ou empezaron a vir as cousas nos comercios as claro. cousas feitas, entonces a xente xa parou moito de, de De fiar na casa E de, de plantar un liño E de sí. Por a nosa zona Precisamente Por na vía de su erna un non recuerdo xa Que se plantaba o liño Minha mm. mãe Si sí, Minha mãe Traballou uno sí. Pero eu non Claro, e, e ademais os, os talleres, digamos, os, os lugares onde se, se podía facer teares, pois tamén debe ser un é dicir, non desapareceron casi. tamén desapareceu prácticamente o oficio de Carquinteiro pola as aldeas. Claro, claro, claro. E entón, unha cousa troxo é outra, claro. Sí. Pero voste, vostede, vamos a falar algo da súa trayectoria, vostede comezou moi noviña precisamente eh, aprendendo o oficio dos do, do seus antecedentes tergos, pero tamén eh, amosando llor demais o que vostede facía A verdade que si sí. eu empecé moi nova empecé tan nova como que tiña 14 anos Carai En cuanto salín da escola primaria sí, pois sí. miña mãe dixome que andar por, a, por fora sin fazer nada que non, <risas> vivíamos nunha vila pequeninha, sí. entón algo había que facer sí, sí. de uma escoller sí, sí. ou un modista ou tecedora sí, sí, sí. e entón eu Sin darme conta fu un aprendendo detecedora do que vi lo que iba vendo do que vendo mii entonces cuando la verdad é que aprendí sin sentir cuando me di cuenta estaba metida de cheo Pero estou falando cuando tinha o meor 15 anos ou seis Eu xa trabalhaba totalmente después mi llamai empezó a ser a plaquear un poquitín a saludeentón tamén me la fui deixando un poquitín de trabalhar. Entónse xa me menten eu de xeo. E antiguamente, as texelas iban polas aldeas. Porque en cada casa de aldea había un tex. Eh, había casi máis teares que máquinas de coser. Porque a modista, a costureira, lo que lle chamábamos aquí, a costureira levábana levaba a máquina con ela. pero unha máquina destas que había que dar de camau levaba a máquina con ela e o tear non o tear había que telou na casa sí. entonces en cada casa que ian telar levaban a tecelana uh, uh, uh. a tecelana pues pois, iba o pois, a tecedora eu digo tecelana porque é como se dice aquí en Galicia uh, uh. e, e entonces a, a tecedora iba a lia, fatía das tiña alá, e o liño e, o trapo, todo preparado e entonces con eso fatían roupas de cama roupas de vestir E facían de todo, facían telas para todo era do que se surtía E eh, eh, ese traballo pois pues, eh, de moita paciencia claro eh, de, mo, eh, sí. de moita especialidade posto que compre eh, facelo con xeitiño posto que eh, hai que sí. mover a máquina de tal xeito eh, para sí, pa poder sí. entrecollelas uh, os fios, lógicamente ¿no? Son moitas horas, efectivamente son hospedales uh -huh. son os fios que van postos na urbime uh -huh entonces hai unha trama, costa de urdime da trama, e entonces claro, hai que traer o conxeito porque hai uns peines, daquela eran peines mm, máis ben estreitos porque tampouco as camas non eran como son agora. Uh -huh. E então iban tramando en base de de, de do píulo urdime da trama, iban fatendo os seus os seus as súas roupas, que... as suas cousas. Eh e todo iso facíase con, con, a lo mellor con un patrón determinado non ou porque senón bueno, eu cando salín eu, eu acórdame que miña mamá, ya base polos libros polos ah. libros de punto de cruz sí, sí. polos libros de punto de cruz eh, eu si sí, xa tiña libros de punto de cruz, pero a min gustábame máis facer o dibuixo a, a min si... gustábame dibuixar, facer o dibuixo nun papel, nun patrón despós por aquel dibuixo e defeito as, as cousas, as colchas por exemplo, aquelas colchas de vestir mm. xa elegantes, de moitos colores e todo as que máis éxito tuveron sempre foron as do, do dibuixo que faquía fa eu, porque ningún era igual a outra si, sí, si, sí, si, sí, sí, tal Siento eso, eso couse man mí moitas ganas de traballar, e moito, é moita xente, moita xente, moita clientela. Bueno, aparte de eso, vostede eh, impartiu clases de precisamente, sí, sí. Eh, estivo en varios lugares. Eh, contoume. Pois pues, eu estuve, sí. vamos xa vez. Estuve en primeiro no INEM. Sí. No Instituto Nacional de Emprego, dándollas clases ás personas que estaban anotaron, que se anotaban o curso, o INEM programaba uns cursos o ano e anotábanse aquelas personas, entonces eu daballes clase de nove a un media. Claro aí. un despiriño. Si. si. Ah. E así estuve en bastantes anos, estuve en bastantes anos co Inen. Pero despois foi en quando entrou a Xunta e entonces pasaron as competencias a Xunta. Uh -huh. Entonces pasaron a Xunta. Eh estuve en a Xunta de Galicia tamén bastantes anos dando clases co Xunta de Galicia. Uh -huh e eh, eh, eh, eh, bueno, en Lugo pues, casi, casi o centro de, de, de, de formación por aí efectivamente, pois pues, ¿no? sí, sí no, as clases vienas sempre en Lugo uh -huh. e últimamente levaba uns anos dando clases no, no, no centro social de Pompeyo no centro social da miña zona a zona donde vivo eu desde que me casei Carai. e así foi a miña trayectoria en medio desto tuve moitos premios eso sí Claro. Tenho moitos recordos, moitas medallas. Sí, sí. Me mal, unha exposición, participei na feira do campo de Madrid, Carai. un ano Claro aí. Despois estaba programado para ir a a, a Panamá, pero despois a Panamá non non pude ir, non pude ir. E despois participei nas exposicións de aquí, bueno, todas quantas quantas hubo, sempre participei. Eso Sí, sí. en Pegadeu, en Asturias, en Madrid en Valencia naquela feira que había, na, no sei sé si sigue existindo en enero e, eh, eh, bueno e, eh, eh, eh, entonces, vostede participou en bastantes eh, bueno, bastantes actuacións en, en, en moitas exposicións amosando o traballo que, que vostede facía lógicamente, sí, sí. non? e, además, deve a montear conmigo anda Sí, sí le daba un teatro, o teatro é conmigo siempre. É de feito, porque claro, a xente non lhe interesou, é que lhe interesaba ver o traballo, pero tamén lhe interesaba ver como se facía. Claro, claro. Entón, unha de lo que lhe interesaba é que eu haber, por exemplo, na Feira do Campo de Madrid, facíanme de señas, os que estaban por el lino se facíanme unha señas mm. de que eu parara un pouco, Ajá. porque se si non paraba, Arremolinaba a xente de tal maneira e que que non non nos deixaban respirar. Claro. E dixeron, "Metes que parar un pouco, porque se si non paras un pouco, levánnos hasta nós, <risa> porque non somos capaces de vigilar a claro, claro. a disposición toda." Claro. Claro. Eh, bueno. É, moi ben. ou seja, que moita satisfacción co seu traballo, e ao mesmo tempo quere decirse que, a parte de, de, dos premios e dos acasallos que te sí, recibiu, sí. pois a verdade é que o interese das persoas que xa chegaban era enorme, lóxicamente, para poder comprobar sí, sí. Co ese traballo artesanal propiamente dito, non? e que a mi teñen me dito bueno, este chaval, este traballo é de chinos bueno, mm. digo, bueno, este concretamente chinos non é, que era unha galera <risas> pero pero bueno, de chinos e si chamar chinos, pois eso sí. te gustaba yes ver miren, bien bien por ejemplo unha prenda, mm. unha colcha ou unha alfombra ou unha prenda cualquera, mm. un xogo de toallas mm. e miraban e dicían dios, que caro mm -hmm. E eu esa palabra uh -huh. que... Mandaba es e que xa se acercaran sí. Sí. entonces claro bien o que estaba patendo claro. E mirando para que estaba patendo A primeira expresión era De caro nada isto non se paga claro como que efectivamente sí. non se paga ninguna artesanía, claro. que sea artesanía claro, claro é que non se paga, non precisamente, non somente é pola pacencia que hai que ter para poder facelo como como divido, efectivamente senón tamén pola por, por, por, por, por a dedicación que se lle dá porque eso precisa un tempo, e non se fai falla... moitas horas moitas horas, é, como usted sí. dice, que, horas. Que, que eu uh -huh. teño tido coches teño tido feitura de colchas o sea traos de mm. colchas unha colcha grande Estou falando de colcha de matrimonio xa colcha de deta hora uh -huh. que había tiña que levar españos porque o telar uh -huh. o telar Manuel ta, ten un peine dun metro pero tecido nunca sale de un metro sale un poquitín menos claro Eso. y entonces ese ese telar había que facer a colcha en tres paños sí. después lo unidos de tal maneira, eh... Eu intentaba sempre unirlos que non se yo notaban as posturas. Claro. E entonces eso gostaban bastante porque o mellor miraban e dicían, "Ai, mira, que da aí unha colcha dunha peza maravillosa." Por sí. se habían que era de telar, que estaba facendo eu, e ao mesmo tempo viam que era dunha peza. Digo, "Non, claro. non, no, non é dunha peza. Sí, sí. Non hai colcha de tear manual que que sexa dunha peza." Claro. Si hai que industrial. Claro, hai que porque can... é imposible abarcar un peine unha persona abarcar un peine manualmente. Claro. Con ese ancho, con ancho de para cama, por exemplo, de metro medio. Claro. Claro, claro. ese hai que empatalos, hai que unirlos de tal xeito para, para como Entonces dur... hai que empatar de tal maneira que non se noten as posturas que van, se vacialmente rematado. Claro. Bueno. Que Yo... facío o mellor que podía, como a norma. Bueno, a verdade é que se si, os premios que que que vostede ten non non, non, non, non porque sí si, por si non porque A verdade é que si teno moitos teño moitos e teño todos, claro. pues... vale, todos a vista. Están todos a vista. está no que foi o un... lugar do taller, o sitio do taller. Ajá. Ahora quedan dous teares, sí. un dos grandones e sí. outro un pouco máis pequeno. Uh -huh. eh... E bueno, un está un poquitín, bueno, medio apalabrado para un museo. sí Non sei sé si se se le dará a cabo ou non, Su, espero que sí. Claro, claro, claro. Eso, é eso é tradición, eso é, é, é a nosa historia, lógicamente, sí, sí. eso pues, sí. co convertirías en algo que, que, que, bueno, que además agradecese polo feito de que é o que nos herdamos dos nosos maiores, lógicamente. Efectivamente, mm. sí, eu era de, de miña mãe, mm -hmm. miña mãe dunha tía, e mm -hmm. así sucesivamente, así como fomos tirando. Uh -huh. e así houve tantas tan, tantas famílias uh -huh. tan... eu non sei se dedicarían as horas que lle vivitei, eu posiblemente no porque al fin de al cabo como navia é unha vila pequena, pero é vila al cabo, uh -huh. eu non tiña terras que traballar, uh -huh. non había que traballar na terra, e entonces eu dedicaba tres horas a mañá e tres horas a, a, a tarde, sete, uh -huh. oito horas, sete, oito horas uh -huh. e uh -huh. había que facelo así uh -huh e ainda con todo, unha colcha dunha cama grande levaba uns 15 días jolín, pois horas moito traballo, moito traballo que, sí, que muito, bueno muito, que muito traballo. a satisfacción que vostede tiña é precisamente que os demais a parte de que o pagaran que, que valoraran ese, tra ese traballo tan efectivamente, especial efectivamente, que foran contentos por lo menos eso é Sí, eh, e de feito foron contentos porque foi e volveu. Porque foi sí, sí. e volveu. E disfrutar tamén, de, porque o, o, que vostede, sí. o que vostede diseñaba, despois gustaba porque senón... É dicir, sí, facer fa unha flor... Senón cal... non se vendían, non se encargaban máis. Sí. Claro, facer fa unha no flor... Non encargaban máis. Facer fa unha flor calquera non era precisamente o máis importante, no, senón, no, no, senón no, un complemento no. que vostede ideaba, e que despois do, do dibuixo que vostede facía, era capaz de, de, de, de plasmalo sí. nese, nese tear, non? Non? Ten, ten roupa miña, ten moita xente, desde logo Sogos de toallas, ten moitísima xente E eh, eh, eh, colchas, igual, ten unha por destacar ya, Si alguén, en fin, sí. a reina de Sofía Cara aí pois é sí. eh, eh, eh, importante que se saiba Que precisamente unha reina ten un, un, Polo sí. menos uh, unha peza dun tear galego Ten unha colcha feita por mí Moi bem, moi bem. pois dona Carmiña, que, que, que por certo eu estou encantado de, de poder falar con vos posto que a, a verdade é que eh, dálle a coñecer a todos os nosos escoitantes algo que non, non sempre eh, se valora, eh, que, no. re, que, que, que por certo eso está deve sendondo con respecto a, a que hoxe en día non se fai eh, bueno, pois uso de do, no. artes pero que algo queda por lo menos ah, vostedes no sí, vosted sí, vosted sí. sementou eh, eh, deu clases para que os que, que son máis novos pois pues, coñezan algo do seu traballo do traballo sí, que facen unhas os maiores tamén xa recordo que miña mái decía que xa había enseñado por lo menos a 40 chicas Cara, en eh. Navia ah. por lo menos a 40 chicas das aldeas que ah. viña a aprender a tecer chicas que o mellor heredaban un tear de de de, de do, da xobos, ou da ou da madre e e entonces aprendían a tecer. Pero mm. claro, foron chicas que ao mesmo tempo eran de casas de labrantes. E mm. entonces xa non lle yes quedaba muito tempo. Mm. E de feito algún enseño teara teara un and teñen Pero por sí, certo, sí, teñen hoteares un. O que pasa que algunhas xa estará inservible porque eran o que tiñan os hoteares, que claro, de non usalos tamén se estropeaban era madeira. Porque esa madeira tamén comprelle un mantenimento un mantemento, quer que, que que sí. cousas hai que hai que intentar que hai que cuidarlas e hai que cuidalas. Sí, es sí, pois pasaba unha cousa, tamén subían, poñían os hoteares, hmm. como ocupaban moito, eran sí, moi grandes. Claro. Eu recordo de eu lle dicir a mamá Recordo dolle decir que algúns co sujetaban hasta no techo. Carai. Cando un tear estable non había por que sujetarlo no techo. Sí, sí. Simplemente eu non tuve ningún... Tuve un nove no centro social de, de, de aquí de Lugo. De Lugo. Sí, sí, sí. Sí, en, en, sin embargo, eu non tuve ningún coubera que sujetarlo no techo e o tear non se movía. Sí, <risa> sí. Bueno, vostede claro. tamén buscaba alguén que xudara precisamente para que si unha peza ou un, un, ana sí, sí, un anaco sí, sí, de madeira sí, sí. se había un, movía Había un carpinteiro de pau, claro, por si acaso claro, sí. Claro. Sí, Por si rompía un pedal, por si rompía Sí, sí claro, porque... porque non podíamos arreglar a nevos peines Eso si sí, había que compranos de novo Novo, sí, sí pero o resta aspetas e sí, aspetas si. Sí, claro, porque o desgaste sempre había, lógicamente, e entonces sí, un, un carpinteiro axudaba a que ese desgaste desaparecera ou cambo ou mudalo, non? O cambialo, non? Sí, Eso, sí. Lógico. Pues, pero, man, bueno, estas formas por as aldeas ainda dá a ver algún por aí tirado, algunha algunha peça, algún detearpa de tear, ser. Sí. Bueno, pois, pialle, sí. pois eu faríme contento e, e coido que vostedes tamén de que o seu teatro ou polo menos algún deles que este nun museo para que os nosos cativos que, sí, que os nosos cativos de hoxe se, se den conta de que o que facían os nosos abosos e o que facía vostedes concretamente, non? Si, sí, si sí. Que... non non é non é norme, non é moi vaya de, de de eu cando eu cando eu aprendín cando eu os algunha gente que me vían as disposicións parecía que era moi nova <risa> para para tecer parecía que era moi nova claro para... o sea porque estaban acostumbrados a ver a xente moi maior tejendo. si sí, si sí. os, os os novos non Claro claro igual que los bolillos sí. también es decir los bolillos también secándose se ven las personas dice estas son personas mayores a que, que se dedican igual. a facelo eh, sin embargo sí, pues sí. hay personas novas que están coyendo esa técnica o por lo menos sí, están están coyendo esa técnica sí. Bueno. Sí, no, aí de Teares los pequenos y sí, eh, suele haber. Hay algún hay algún por, por aquí, no muitos, eh. Uh -huh. No sei sé si se en a parte de Pontevedra hai, me parece. Uh -huh. Pero despois non non hai muito, non hai muito por o que dicimos, porque eso ahora é moi caro. O fiugo está moi caro. Os sí, fius uh -huh. están carísimos. Uh -huh. Entonces, o estar caro o eso xa leva moito tempo. Já ten que ser caro, pero a puro, uh -huh. a pura forza ten que ser caro. Claro. Bueno, pero, entonces, claro. Pero, pero claro que é un traballo artesanal e entón a xente pues, non, non, está, non está disposta a, a pagar ese valor que, que en realidad é no, ten. No, non? Y no entonces... muita xente no, non está disposta. Claro. Outra sí, depende do caprichoso que se sea. No, no, yo... Eu tuve clientes moi caprichosos, moi caprichosos caprichos. Pero non solamente o capricho, é solamente é, é decir, O eu, eu poder sei... adquisitivo, claro. Eso es, ahí está, ahí claro, aí... efectivamente. Ahí quería referirme, que sí, que aí sí, sí. decirse non é o mesmo levar un par de zapatos de charol que levar un un morzocos, su... e non todo mundo pode levar os zapatos de charol, eso o sea, es. que es ve igual. Sí, sí, Na sí. cama pode ser de forse maneiras e non fai falta poñerlle unha colcha carísima. Claro, claro. E eso é igual. Sí, sí. Pero, pero disfrutar dele é importante e ademais ese, eso que que, eu, bueno, pues que que se dé a para que todos os, os que nos conhecen bueno, porque Galicia sempre se caracterizou por un traballo minucioso e, sí. e vostede aínda continúa ou polo menos continuou dándolle clases sí. a, a xente nova para aprender un traballo, gente, sí. un traballo tradicional é fantástico non? A moitísima xente, muitísima xente Pasou por as minhas mausas cousas como son eh, e, e recordos Importantes, non? Moitos dos recordos alumnos muy, Efectivamente, moi bonitos, sí. bonitos E bueno, tamén Algún que outro, algún que outro mal rato Porque se bueno, pasa, non? Sí. Pero eso é en todas as cousas claro, entonces... Eu de todas formas guardo máis recordos buenos que malos. E ese é o que precisamente axuda sí, sí. a que unha persoa Continúe con con cariño, con afecto. ¿vale? A verdade é que sí Bueno, eh, Carmiña, que eh foi un placer um na, na nosa humilde radio eh, que os galegos do Mediterráneo se enteren de que aínda había unha profesional artesana sí, sí. tecelana que enseñou tecelana, en galego, sí. tecelana que enseñou como profesora como empregar o tear é que o gayaque ese tear que vostede ten pois, se amose nun, nun museo Con a inscrición que diga pertenceu a Carmiña de Leonor, que por certo Esperemos, Carmiña... esperemos que si. Sí. Carmiña de Leonor ten que ver precisamente coa súa ascendencia, non? Porque vostede é eh, eh, filla sí, de Leonor. Si, sí, a filla, a miña mamá se Leonor claro. e aí me ven un nome. O nome E aí me ven o nombre Pois eh, que siga acollitando moitas satisfaccións Gracias eh, eh, Agradecelle pois estes minutos que nos dedicou Carmiña Gracias igualmente Que teña un bo día Gracias igualmente, bon día para todos Hasta logo alegos no baixo rádio sa